Bai bai, e, pentsatu nuen irakurketa saio bat antolatzea Baiako eremuan. Entsiatzeko ere lotzea, Bizkaiaren gurumena, natura eta kultura eta euskaldliteraturan dauden testu batzuk hautatuko ditut eta irakuriko diet Astelenero ordu bat erditan uh, biak hartu. Adibidez, buruan ditudan testuak ere uh, auskatuko ditut. adibidez, buruan orain oraintzi bertan dudan uh, testu bat, uh, Itzarro Bordak idatzi zuen testu bat da eta horrela da. <gülüyor> Bidea hartzen dudan aldiru ametsak nau eramaten. Muga ilunean aran diraño atxadida ematen pasatu ditut ordu luzeak eta ehun milakagau, hau direla ene usteak bideak haragitzen naho.